варної держави та Угорщини. Міклаус Кляйн народився у північно-угорському містечку Сіксо за 120 км на південь від Сабинова. За свого життя він ніколи не був зареєстрований як громадянин Чехословаччини. У якийсь момент до 1931 року сім'я переїхала до Бардієва, де дівчата ходили до місцевої школи. Відомо, що родина жила на вулицях Класторській та Галусовій. У свідоцтвах про народження доньок та їхніх шкільних атестатах значаться дуже різноманітні заняття Міклауса. Він був і торговцем, і робітником, і наприкінці свого робочого шляху водієм. Можливо, працював шофером містера Рознера у Бардієві. Після початку Другої світової війни Німеччина анексувала територію, нині відому як Чехію. Угорщина стала на бік Німеччини, і регіон, нині відомий як Словаччина, також капітулював. Хоча в той період, коли люди продовжували офіційно вважати себе чехословаками, країну розділили на дві частини, і Угорщина встановила контроль над її південно-східними регіонами – це означало, що для чехословацьких євреїв доля залежала від того, в якій частині країни вони перебували. Угорських євреїв відправили в концтабори у 1944 році. Як свідчили ті, хто вижив, люди з цієї території часто називали себе словаками. Тож у романі я використовувала слова «чехословаччина», «словаччина», «словак», залежно від офіційного чи особистого контексту. Так само мешканці чеського регіону могли називати себе чехами. Чеська та словацька були та залишаються різними, хоча й дуже схожими мовами. Обидві належать до західнослов'янської групи і споріднені з польською. Відчуваючи цильчин рідний Бардіїв, я дізналась, що вона також могла розуміти російську через певне знання русинського діалекту. У 1942 році нацисти вирішили зібрати євреїв словацького регіону. Усі євреї Бардієва наказали вирушити до попраду, де їх посадили в телячі вагони і відправили в Аушвіц. Міклаус та три його доньки увійшли до Авшвіцу 23 квітня 1942 року, де Цилька одержала номер 5907. Немає свідчень про те, що в концтаборі потрапила також Фанні Кляйнова, але, за словами очевидців та Лаллі Соколова, Цилька бачила, як її рідну матір посадили в грабарку смерті в Біркен-Ау. Насправді їх усіх найімовірніше везли з Бардієва в один день до по раду де вони чекали на подальше транспортування. В Авшвіці цилька спочатку була зареєстрована як швачка, а її старші сестри – як домогосподарки. У цьому романі я вигадала, що доньки від'їжджають раніше за батьків, але так насправді часто траплялось, коли кожна єврейська родина була змушена відправити здорових молодих людей, старших за 16 років, на роботи. В архівах меморіалу Ят вашем» було зазначено, що всю родину, крім Цильки та її матері, убили під час Голокосту. Ми не знаємо, коли це сталося з Міклаусом, Фанні, Магдою та Ольгою, але нам відомо, що лише Цилька пережила концтабори. В одному з записів зазначалось, що Цильку також убили в Авшвіці, але теж саме писали про Лаллі Соколова, а нам відомо, що вони обоє вижили і повернулись до Чехословаччини. Наприкінці війни, коли росіяни звільнили полонених з Аушвіцбіркен-Ау, цельку забрали в тюрму Монтелупіч у Кракові. Можливо, після проходження процесу відбору, допиту НКВС, спрощено описаного в романі, де їй присудили строк за колаборацію. Певною причиною тому стала її роль у броцін-блоці номер 25, а також той факт, що вона спала з ворогом. Саме так це зрозумів Лаллі. Звідти вона здійснила довгу веснажливу подорож до Воркути за полярним колом. Певні аспекти її тамтешнього життя я взяла з репортажів про її роботу у шпиталі. Патронаж з боку жінки-лікаря, виїзд з бригадою швидкої, образи Алєксія Кухтікова та його дружини побіжно ґрунтуються на реальних прототипах. Кухтіков був очільником воркутинських виправних таборів. Воркутлагу та Речлагу. І упродовж того часу керував дитячим шпиталем, звичайно ж, збудованим в'язнями. Після звільнення Цильку, мабуть, відправили в Панкрацьку в'язницю у Празі, а лише потім до Чехословаччини. У 1959 році до її свідоцтва про народження внесли запис про надання чехословацького громадянства. І Цилька повернулась додому, де, певно, прожила життя з коханим чоловіком, якого зустріла у ГУЛАГу. Олександр, повністю вигаданий персонаж. Я не зазначила в романі ім'я чоловіка, з яким вона познайомилась у Воркуті, і потім взяла шлюб, щоб захиститись від розголосу дані його нащадків. Цилька та її чоловіко сіли в кошице, де вона прожила до самісінької смерті 24 липня 2004 року». У них ніколи не було дітей, але ті, хто їх знали, розповідали про їхнє велике кохання. Гізер Моріс. Жовтень 2019 Після слову Овена Меттюса. Воркута Біле пеклом. Певно останнім, що цилька бачила в Аушвіцбіркен-Ау, був надпис «Із кованого заліза над воротами табору смерті». «Праця звільняє», а першим, що впало їй в око в радянському «ГУЛАГу» у Воркуті – інший надпис «Праця в СССР – справа слави та честі». Ще один слоган виголошував, що «залізним кулаком ми приведемо людство до щастя». Садистична іронія – одна з численних рис, спільних як для нацистської Німеччини, так і для СССР часів сталінського режиму. І концтабори Гітлера і радянські ГУЛАГи існували з однаковою метою – очистити суспільство від його ворогів і використати їх по максимуму як робочу силу, аж доки їм самим в буквальному сенсі вистачить сил. Єдиною справжньою відмінністю був масштаб – сталінський ГУЛАГ перевершував будь-що задумане Гітлером. І за розміром, і за ефективністю Сталін точно поділяв геноцидні тенденції, притримані фюреру, засуджуючи цілі етноси чеченців, кримських татар та повольських німців до масової депортації, маршів смерті та примусових робіт. Але там, де нацисти використовували отруйний газ «Циклон-Б», Сталін віддавав жертв на поталу холоду, голоду та каторжній праці». Згідно з педантичною радянською статистикою, у період від 1929 року до смерті Сталіна в 1953 році через систему ГУЛАГу пройшло понад 18 мільйонів людей. Із них, за підрахунками сучасних вчених, у колоніях або незабаром після звільнення померло близько 6 мільйонів. Як і в концентраційних таборах Гітлера у сталінських гулагах утримували як політичні в'язні, так і звичайний криміналітет. Як ті, кого звинувачували в належності до політичних ненадійних націй. Поляків, євреїв, українців, так і представники неправильних верств населення. Куркулі чи дореволюційні аристократи. В останні дні Другої світової ГУЛАГ був переповнений німецькими військовими злочинцями та військовополоненими, а також сотнями тисяч радянських солдатів, які вибрали полон замість смерті, а отже вважались колаборантами нацистів. Разом із Цилькою у Воркуті перебував командир концтабору Заксенхаузена Антон Кайндль. Відомі єврейські, французькі, естонські письменники, російські мистецтвознавці та художники, латвійські та польські католицькі священники, східнонімецькі ліберальні демократи, і навіть британський солдат, який воював у британському добровольчому корпусі у складі Вафен СС. Поруч з інтелектуальною елітою та військовими злочинцями мешкало чимало вбивць, гвалтівників і навіть людежерів. Лаурет Нобелівської премії, письменник Олександр Солженіцин, найвідоміша жертва ГУЛАГу та його відданий хронікер, назвав систему сталінських трудових таборів «архіпелаг ГУЛАГ». Цей вислів вдало описує табори, розкидані в 11-часових зонах Радянського Союзу, мов низка взаємопов'язаних островів. Частина гулагів була розташована в найбільших містах Росії. У деяких із них утримували німецьких військовополонених, які виконували примусову працю, а ув'язнених учених та інженерів залучали до роботи у високотехнологічних тюремних лабораторіях. Однак більшість гулагів побудували в найвіддаленіших куточках Сибіру та на Далекому Сході. Радянські в'язні колонізували величезні території СССР, де на місці колишніх пустирів зводили нові дороги, залізниці, заводи, дамби, мости. Такою самою колонією була Воркута, як у сенсі потенціарного поселення, так і крихітного острівця життя серед ворожої дикої землі. Наприкінці 20-х радянські геологи знайшли в холодній тайзі на території, де річка Печора впадає у північний льодовитий океан – а земля замерзла та безплідна – значні поклади вугілля. Це був регіон, розташований приблизно за 1900 кілометрів на північ від Москви та у 160 кілометрах за полярним колом. Таємна радянська поліція миттю арештувала провідного російського геолога Ніколая Тіхоновича і наказала йому – організувати експедицію для будівництва першої шахти. На початку літа 1931 року на північ від Ухти човном вирушила група з 23 чоловіків. Напрямок вказували ув'язнені геологи. Рядові в'язні гребли веслами, а корував експедицією невеликий особистий склад таємної поліції. Їм довелося пробиратись крізь хмари комах, що влітку населяють тундру а потім жити в недобудованому саморобному таборі. Один із ув'язнених фахівців, географ на прізвище Кулевський, згадував, що серце стискалося від вигляду дикого порожнього ландшафту. Мов перст, стерчала абсолютно велика чорна сторожова бахшта. Одиноко стояло два бараки, крізь була тайга і вогка земля» рештанти якимось чином пережили свою першу зиму, коли температура часто опускалась до 40 градусів морозу, а над обрієм 4 місяці полярної ночі не сходило сонце. Влітку 1932 року вони викопали у Воркуті першу шафту, використовуючи самі лише мотики, лопати та дерев'яні візки. Сталінські чистки, масові арешти підозрюваних членів партії та політично ненадійних заможних селян Куркулів почались у 1934 році і забезпечили величезну робочу силу для перетворення цього безживного краю на крупний промисловий центр». Станом на 1938 рік у новому поселенні мешкало 15 тисяч в'язнів, а видобуток вогілля становив 188 тисяч 206 тонн. Воркута стала осередком Воркут-Лагу – розгалуженої мережі зі 132 окремими трудовими таборами, які охоплювали 90 тисяч квадратних кілометрів. Територію більшу за Ірландією. Станом на 1946 рік, коли Цилька прибула в колонію, в Оркутлаг налічував 62 700 в'язнів і вважався одним з найбільших та найсуворіших таборів у всій системі ГУЛАГу. У період від 1931 до 1957 років Через воркутинські табори пройшло близько двох мільйонів бранців. Близько 200 тисяч із них померли від хвороб, каторжної роботи, недоїдання та суворих арктичних умов. Станом на 1940 рік воркуту з'єднали з рештою Росії збудованою в'язнями залізницею. У самій воркуті, натомість, навіть сьогодні немає доріг. Нове місто утворилось на вічній мерзлоті – Землі ще не розмерзається навіть всередині літа. Воно могло похизуватись наявністю геологічного інституту та університету, театрами, зокрема ляльковими, басейнами та дитячими садками. Охоронці та керівництво жили в достатньо розкішних умовах. Жилося тут краще, ніж будь-де в Радянському Союзі, згадує Андрій Чебурекін, бригадир сусідньої нікалевої шафти Гулагу в, в Норильську. У всіх керівників була прислуга з ув'язнених, ще була дуже смачна їжа, усі види риби, яку можна було ловити в озерах. І якщо врешті Союзу існували продуктові картки – то ми тут жили фактично без них. М'ясо, масло. Якщо хтось хотів шампанського, треба було брати також крабів. Їх було дуже багато. А кав'яр? повні бочки. Ути умови для в'язнів були тотально протилежними. Більшість жили в хижинах, дерев'яних бараках з непощукатуреними стінами, шпарами, замазаними землею. В середині притул стояли збиті дерев'яні ліжка, неотесані столи, лавки та груба з листового металу. На одному фото жіночого барака зображено одномісні ліжка та вишивку, розвішану на стінах, як і було описано в цьому романі. На світлинах воркути, зроблених у зимку 1945 року, бараків майже не видно. Їхні круто опущені дахи доходять практично до самої землі, щоб сніг, який збереться навколо, захищав їх від жорстокої арктичної зими. Майже всі, хто переживав ті часи, розповідають про жахливий сморіт, що панував у бараках. Небагато галугів могли похизуватись, будь якимись пральними, тож брудний та цвілий одяг сохнув на билицях ліжок. На столах, на будь-якій доступній поверхні. Увечері в'язні користувалися парашею, спільним відром, що слугувало їм туалетом. Один із них написав, що вранці парашу неможливо було підняти, тож відро тягнули слизькою підлогою, мимохідь безсумнівно розплескуючи його в міст. Через сморід майже неможливо було дихати. Всього огоркутлах налічував понад сотню таборів, і в більшості з них по центру розташовувались відкриті ділянки для зборів. Дев'язні двічі на день збирались на перекличку. Поруч була їдальня, де їх день у день годували баландою, звареною з гнилої капусти і картоплі, інколи зі шматками свинячого салу, інколи з головами оселеців або рибою чи тваринними потрухами і кількома шматочками картоплі. Територію колонії оточувала подвійний коло колючого дроту. Охороняли німецькі вівчарки та наглядачі зі сторожових башт. За межами дроту розташовувались бараки охоронців та будинки керівництва. «Хто охороняв це жахіття? Звідки взялась ця вовча зграя серед наших співвітчизників?» запитує Олександр Солженіцин. «Невже в нас із ними дійсно спільне коріння, спільна кров?» Так і є. Деякі наглядачі ГУЛАГу самі були колишніми в'язнями. Ще більше засуджених працювали дружинниками-блатними, що отримували додаткові пайки за те, що підтримували в колонії порядок та інформували про потенційних порушників. Втім, більшість охоронців усе ж були професійними працівниками таємної поліції, що добровільно зголосились нести цю службу». Згідно з відомим висловом засновника радянської таємної поліції Фелікса Джерзинського, до неї призивали або святих, або поганців. Дійсно, ця служба привабила забагато садистів і психопатів. Командир підрозділу озброєної охорони Іван Чистяков у своїх мемуарах згадує, як керував кубкою постійно п'яних невдах. Він називав гулах божевільною скотобойнею. Я часто хотів показати, наскільки безграмотними та асоціальними були його колеги. Певно, найбільше і щоденника Чистякова вражає ось цей психологічний опис гуманної людини, що має коритися негуманній системі. Моє обличчя перетворилось на кліше. Позначене тупістю, вузьколобістю, дебілізмом, Моє серце спустошене, і це мене турбує. Також у щоденнику задокументовано принципову егоїстичність людського страждання. Сьогодні я мушу посадити одну жінку. Є загроза втечі, конфлікт із лідером угрупування, різанина, пише Чистяков, а трясця б їх узяла. Однак не він, а саме засуджені голодували та працювали до смерті. Щоб скоїти зло, людина передусім має вірити, що робиться заради добра, писав Солженіцин. Або що це добре продуманий вчинок, суголосний із законами природи. Чистяков не виправдовував систему рабської праці, якою допомагав керувати, а лише прокоментував банальну природу зла. Так само, як сотні тисяч інших офіцерів, він просто виконував накази, а не людська система, частиною якої він був, здавалась Чистякову непорушною та нездоланною, як жорстокі зими і надокучлива літня комашня». У крижаному пеклі в Оркуті в'язні чоловічої статі мусили працювати по 10 годин на добу, і це вже було послаблення, прийняте у березні 1944 року. Підставою для скорочення 12-годинного робочого дня послугувала дуже велика кількість нещасних випадків на виробництві у наспіх збудованих та страшенно небезпечних вугільних шахтах, що впливало на продуктивність праці». У 1945 році лише на вугільних шахтах в Оркути було зареєстровано 7124 серйозних нещасних випадки. Інспектори звинуватили у всьому брак шахтних ліхтарів, електричного оснащення та недосвідченість шахтарів. Найлегшим було й жити десятки тисячі ув'язнених жінок, хоча вони не спускались в штрахти, але теж мусили виконувати важку фізичну працю – носити вугілля та воду, копати траншеї, працювати на цегляних заводах, тягаючи вантажі та будуючи бараки. Жіночі помешкання від чоловічих віддаляли загорожі з колючого дроту… Але впродовж дня всі вільно пересувалися чимало охоронців табору, а також більш пливових блатних тримали жінок заслужниць або коханок. Такі пари часто називали тюремними чоловіками та дружинами. Дуже часто траплялось зґвалтування. У звіті 1955 року було зазначено – венеричні хвороби, аборти і вагітності були поширеним явищем. Вагітних жінок відправляли працювати в окремі табори з поблажливішими умовами. Матерям дозволяли залишатись з дітьми до двох років, після чого їх забирали в ясла». А жінки повертались в початкову бригаду. Їм передавали світлини і інформацію про дітей, і час від часу дозволяли їх бачити. Однак на практиці так щастило не всім. У тому ж таки звіті було зазначено, що з тисячі жінок ув'язнених, які працювали на Воркутинському цегляному заводі номер 2, 200 страждали на сухоти. У суворих умовах таборів в'язні групували, щоб вижити. Поляки, балтійці, українці, грузини, вірмени та чеченці – усі формували бригади за національними ознаками. Спали такими ж групами в окремих бараках та організовували національні святкування. Адам Галінський, поляк, що воював у лавах антирадянської польської армії краєвої, писав – Особливо ми дбали про молодь, підтримуючи її бойовий дух на найвищому рівні, щоб не допустити занепаду, який панував серед різних національних груп в'язнів у Воркуті. Окремим випадком вважалися євреї. У них не було спільної мови і національної ідентичності, щоб утворити цілісну групу багатьох євреїв, як, наприклад, впливового письменника Дер Ністера, що помер у Воркуті в 1950 році, Ув'язнили через прославляння єврейської ідентичності, і все ж їх залякували та переслідували. Через етнічну спільність із більшовиками-євреями, такими як Генріх Ягода, одним із засновників системи ГУЛАГу. Десять місяців на рік суворий холод був постійним, смертоносним супутником життя у Воркуті. Якщо торкнутися металу на морозі голою рукою, можна було залишитись без шкіри, згадує один із в'язнів. Ходити в туалет було особливо небезпечно. Напад діареї міг залишити тебе в снігу назавжди. Крім того, в'язні були фактично не готові до такого жорстокого клімату. У Воркуті, згідно з тюремними змітами, лише 25-30% бранців мали спідні і тільки 48% носили теплі черевики. Решта мусили задовольнятись тимчасовим взуттям, зробленим з гумових шин і калимків. Полярне літо у Воркуті, коли вкрита чагарями земля розквітала пурпуровим іван-чаєм. А низини перетворювались на болото, було не надто кращим за зиму. Величезними сірими хмарами літав гнус, заглушаючи своїм шумом все навкруг. Комарі заповзали під рукави, під штани, Це набрякало і дукусів, згадує мешканець колонії. Коли на робочий майданчик нам приносили обід, а ми починали їсти, комарі топилися в супі, перетворюючи його на густу кашу. Вони лізли в очі, в носа, в горло, а на смак були солодкі, мов кров. Про втечу навіть не йшлося. Навколо деяких віддалених таборів не було колючого дроту, бо мало вірилось, що в'язні зможуть дістатись волі, перетнувши сотні кілометрів на обжитої землі. Ті, хто намагалися втекти, робили це групами по троє. Третього вели як корову, на випадок, якщо двоє інших не знайдуть, що поїсти. Колишні в'язні часто згадували час у ГУЛАГу як перебування в іншому світі, який мав свій клімат, свої закони, цінності та навіть мову. Як писав Солженіцин, ГУЛАГ був всесвітом, із власними словами і кодами – для очільників табору вагітні жінки були книжками, жінки з дітьми – чеками, чоловіки – рахунками, звільнені засуджені, що залишились у вигнанні сміттям. В'язні під слідством, конвертами, тюремний підрозділ фабрикою, туфтою називали мистецтво «вдавати роботу», а мастиркою «мистецтво ухиляння від неї». Також існувала розмаїт та підпільна культура татуювань для політичних в'язнів, наркоманів, волтівників, гомосексуалів, вбивць. Жаргон гулагу потрапив у культурний мейнстрим і поширився всією територією Радянського Союзу. Багатий словниковий запас російської лайки зародився переважно в таборах час від часу закатовані раби ГУЛАГу повставали проти своїх господарів. Одне з найвідважніших і найтрагічніших повстань відбулося в липні-серпні 1953 року. Сталін помер у березні 1953 року і його головного поліцая Лаврентія Берію арештували невзовзі після зміни влади в Політбюро. Тептого липневого дня в'язні Одного з таборів Воркути склали знаряддя, вимагаючи отримати доступ до генерального прокурора і справедливого суду. Засуджені із сусіднього табору, помітивши, що колеса підйомника у таборі повстанців зупинились, долучились до страйку. До Воркути відправили велику шишку генерального прокурора СРСР, а командир внутрішніх військ спробував втихомирити страйкарів. 26 липня в'язні взяли штурмом добре захищені каральні, звільнивши 77 в'язнених із карцерів, у яких неможливо було пережити зиму. За декілька днів влада вирішила діяти, залучивши озброєні війська і відкривши вогонь до повстанців, убивши 66 і поранивши 135. У самій воркуті повстання нічого не змінило, але політичний клімат у Москві став інший. Переможець боротьби за владу, спадкоємець Сталіна Нікіта Хрущов наказав звільнити сотні тисяч політичних в'язнів. Згодом на таємному засіданні комуністичної партії він засудив злочини Сталіна і ухвалив рішення про перегляд більшості політичних звинувачень часів Великого терору. До кінця 1956 року влада посмертно виправдала 600 тисяч жертв цього кривавого режиму. Звільненим в'язням давали невеличку суму грошей і дорожні чеки для переміщення в інші частини СССР. Значна частина залишалась лімітчиками, їм заборонялось жити ближче, ніж за 101 кілометр від великих міст, здебільшого задля того, щоб обмежити витік інформації та не похитнути віру містян у комунізм. В'язнів іноземного походження, переважно німецьких військовополонених, нарешті відпускали додому». Дехто з них дістався США і доповів Конгресу про жахи ГУЛАГу. У Воркуті досі живе близько 40 тисяч людей, багато хто з них – нащадки засуджених що тюремних наглядачів, плюс декілька стійких, майже сторічних бабусь, які відбули строк і не стали нікуди переїздити». У радянські часи шахтарі і мешканці Воркути отримували щедрі державні субсидії. За шкідливі умови праці і за завершенням комунізму закінчились і субсидії. Але більшість населення все, все ж залишилось. У 2000-х збудували новий газовий трубопровід, що приніс нові джерела прибутку і нове покоління робітників. Щороку, 31 жовтня, мешканці міста зустрічаються біля пам'ятника жертвам режиму. Маленького клаптика землі, на якому лежить жмут і ржавого колючого дроту – це саме те місце, де геолог Георгій Чернов розбив намет у 1931 році, успішно заснувавши в Оркуту. Та найбільш довговічним пам'ятником. Власникам жертвам ГУЛАГу є зафіксований спогад тих, хто вижив. Історії про їхнє життя та боротьбу не лише за те, щоб вистояти, а щоб залишитись людиною. Коли читаєш про безкінечний перелік жахів, сприйняття начебто стирається. Ось що писав Борис Пастернак про штучний голод, який убив мільйони українців на початку 30-х років 20-го століття. Цього нелюдського, непомисленого жахіття було стільки, що воно почало здаватись майже абстрактним, таким, що не тримається в межах свідомості». Коли читаєш про гулах, теж здається, що це історія з іншої планети, занадто далека і нереальна для людського сприйняття. Унікальне дослідження цієї системи представлено в одній із сучасних праць Н. Еплаубу -e Баум. «Гулах. Історія радянських таборів», видавництво «Пенджіум-2004». Однак послухайте, як Варлам Шаламов, письменник, який прожив 17 років на Колимі, описав, що означало повністю почуватись людиною у гулаху. Вважаю, що людина могла цілковито вважати себе людиною, «Доки була готова будь-якої хвилини себе убити», – так висловлюється один із персонажів його колимських оповідань. «Саме таке усвідомлення давало волю до життя. Я часто перевіряв себе і, відчуваючи, що маю силу вмерти, залишався живим. Вижив і він, і цилька. Це була їхня перемога». Останнє слово варто віддати Олександру Солженіцину. Присвячую це всім тим, кому забракло життя, щоби про це розповісти, написав він у передмові до своєї класичної праці архіпелагу Лах. І нехай вони пробачать мене за те, що я не все побачив, не все згадав і не про все розповів.